Tak teď jsme proběhli tři fáze podle karvádové tradice, v severní tradici dvě fáze. Začínáme přímo rozbíjením hranic. No a teď zbývá si tyto tři fáze osvojit. Jak je kombinovat, to je důležité. Vždy vlastně ta první fáze, to je výhoda té jižní tradice, vždycky, když mysl začne běhat sem a tam, a to se může stát, obzvláště v praxi rozširování hranic, vracíme se vlastně k sobě. Hm? Vracíme se k sobě, ovšem tím, že děláme tuto praxi, vracíme se k sobě s tím, že vlastně jsme částí celku, ne? od celku neoddělitelní. Čili rozbíjení hranic vlastně tež znamená rozbíjení jakých hranic? Mezi sebou a druhým, nebo druhými, lépe řečeno. Jakkoliv si to řekneme logicky, nebude to účinné. Musíme opravdu meditovat, aby jsme vlastně to cítili a dostali tu intuici, že to je skutečný, že my opravdu jsme. Právě proto není špatné cvičit číkům a tyhle věci, že vlastně co my jsme, je energie, cítit tu energii. A ta energie je ve všech bytostech. A s nimi jsme spojeni. Naše mysl není oddělená od mysli druhých. Proto v abidarmě, o tom teď nebudeme mluvit, ale to je obzvláště zajímavá část, to aby dárně vlastně se analyzují veškeré ty faktory vědomí a ty existují ve všech bytostech. A ty faktory vědomí jsou jisté síly, které dávají vědomí, jak jsme se zmínili, vlastně náplň vědomí samotné, jenom vlastně Odráží objekt. Jak ho odráží, to právě rozhodnou ty síly, které mu dávají obsah. A podle nich se tež k vlastně ne? Je, je vztah vědomí k objektu, přesně podle těchto síl. Proto tyto síly, jak venku, tak uvnitř se v buddhismu, se jim říká formace vůle. A formace vůle vlastně obsahuje všechno v naší zkušenosti. Proto kvalita objektu a kvalita vědomí, který tento objekt vnímá, jsou od sebe neoddělitelný. A tím, že medituji vlastně na potenciálu štěstí ve všech bytostech, který existuje ve mně, existuje v nich, existuje ve všem živém. Vlastně získávám ten, to, co Sokrates, když už jsme tady v institutu Sokrata, nazval vlastně poznání věčnosti. Věčnost nepatří těm jednotlivým částem celku, ale patří celku jako takovému. Ačkoliv části se stále mění. ten princip, který drží celek pohromadě, se nedrží, se, se, se nemění. A jak už jsme řekli, v buddhistické filozofii to, co je skutečné, je to, co se nedá rozbít. Ať už Logicky se nedá rozbít, tak i nejen obrazně, ale taky. Se nedá rozbít i fyzicky. Že do toho udeříme. No a teď, jelikož Chceme též mluvit o pojetí praxe v cestě bodhisattvou. O tom jsme se zmínili, že právě láska a soucit je vstup, je základ praxe bodhisattvou, kořen praxe bodhisattvou. Právě proto je dobré teď hovořit, než začneme tu praxi eh, rozširování hranic do nekonečna. Hovořit o eh, vlastně rozšíření pojetí objektu lásky, soucitu a tak dále, čtyř vlastně. Na vše v naší zkušenosti, tedy jak na subjektivní část naší zkušenosti, tak i na objektivní část naší zkušenosti. V tradici eh, Suter transcendentální moudrosti, což je ohromný komplex, Přibližně stejně velký jako v rozpravy buddhy v základním buddhismu. V sutrách transcendentální moudrosti, obzvláště ve velké sutře transcendentální moudrosti, se často hovoří o vlastně, že praxe čtyř Brahmavihár, nemá její objekt, nejsou jen bytosti. Mluvili jsme o tom, že v Abhidarmě nebo v komentářích základního buddhismu vlastně k vysvobození praxe čtyř Brahmavia nestačí, protože bytosti buddhismu nejsou skutečné. Nejsou skutečné, protože se dají rozbít. My zemřeme a zase se narodíme. A vlastně, jestliže meditujeme vypasanu, získáme zkušenost, že se rodíme a umíráme vlastně každým okamžikem. právě proto je Jak už jsem se zmínil, třeba přidat do praxe čtyř Brahmavihál, praxi čtyř základů pozornosti Satipatánu, aby tato praxe vedla k skutečnému probuzení, k skutečnému poznání toho, co je nad strast světa. Teď podle sutér Mahajány, vlastně objekt praxe čtyř Brahmavijár není iluzorní bytosti, ale je skutečný. a jak se stane skutečným, tím právě, že rozšíříme jeho obsah. To je tež důležité to ekologické centrum. <laughs> Už jsme mluvili o tom, že v buddhismu vůbec v vlastně józe subjekt a objekt se od sebe nedají oddělit. Jej jsou jeden proces. A tomu procesu se, ať se říkal, pět agregátů, pět složek existence bytostí. A pokud na těchto pět v základním buddhismu, pokud na těchto pět složek, Existence ulpíváme, jsme v procesu zrození a smrti. A ty složky existence, aby fungovaly, musí vyvstat závislé na sobě. Pokud nejsou závislé na sobě, tak nemůžou fungovat nemůžou fungovat odděleně. Teď sutry Mohajány roširují obzor tedy objektu čtyř zbytostí z vlastně na všechna i Za Zaprvé proto, protože arhat nebo buddha Nevnímá, nevnímají bytosti jako něco skutečného, ale vnímají stejně tak jako vlastně i vioze, stejný princip. Náma rupa, to, co se nazývá objekt a subjekt, neboli západní filozofii, co se nazývá materie a vědomí a to, co ho tvoří. To je svět, to je náš svět. Tento svět vlastně obsahuje všechno. No a čili v, ve zkušenosti arahatu rahatu ne, neexistují žádné skutečné bytosti. Oni vidí právě tělesnosti, vidí počitky, vidí vědomí, vidí eh, vůli, ale nevidí nikoho, komu tyto věci patří. Právě proto jejich stav vědomí je stav rovnováhy. Protože podle buddhismu to, na čem lpím, ulpíváme, to jsou vlastně naše koncepty, které jsou spojené s lpěním. Budha používá tyto koncepty a rahatové též používají tyto koncepty, ale mělpi na nich. My používáme tyto koncepty jako Auto, dům, žena, muž, drahokamy, cokoliv. A píme na ní. A dárma, tedy druhý, vlastně další objekt, který se odbytostí nedá rozdělit, tedy je, jsou darmy. Darmy znamená vlastně, fenomény našeho poznání. Všechno, všechno vlastně ve vědomí probuzené bytosti jsou darmi. Kromě darmi nic neexistuje. A mluvili jsme o tom tež, že my praktikujeme meta, lásku a láska, včera jsme o tom mluvili v Abhidharmi, je definovaná jako adosa, což znamená, že v našem vědomí není obsah, není síla, odporu. Dosa je hněv, odpor. Zloba a celý komplex, který to zahrnuje, což je strach, tež, deprese, starosti, všechno to je v buddhismu obsaženo v komplexu drusa, odpor. Jelikož máme odpor, máme strach, jelikož máme odpor, máme deprese, protože s tím odporem neumíme pracovat a nechceme ho přijmout, když ho přijmeme, žádný deprese nejsou. A starosti stejně tak. Čili ten obsah odporu a toho, co meta léčí, je vlastně eh, ovzláště široký. No a kromě toho, Jistě jsme viděli lidi, kteří, když zakopnou o kámen, se rozlobí na kámen. Když si hlavu zraní o dvere, nedávají pozor, rozlobí se na dvere. Je to tak? Tak když už jsme u toho, tak můžu zase říct pěknou historku. Sice jsem u toho nebyl, ale stalo se to v kláštere, kde jsem žil. Když jsem začínal se vlastně prakticky učit buddhismus, tak jsem šel do Japonska, do kláštera zvaného a tam vždycky se chodí během zimy. V teravádových zemích je vlastně intenzivní praxe v období dešťů, v Číně a v Japonsku, zimně, zimní praxe. A chodí, ti si, si sami ze slámy dělají jako pantofle a chodí do města žebrat s tradičními kloboukama. Vepředu je učitel z takovou holí. No a všichni, ho, ho, říkají, a zrovna se stalo, že ten učitel, u kterého jsem se učil, a Rada Roši, šel vepředu, to bylo snad několik dní předtím, když jsem přišel, proto byl eh, dlouho se léčil, šel s Míchama do, do Obamaši, do města žebrat, no a pršelo a po cestě sklouznul hm, na takovým velkým kamenu, který byl na cestě udechl se dozadu, ale hrozným způsobem je celý zmodralý. Hm? No a jaká byla jeho reakce? Pohladil ten kámen a řekl, jaký konaný ucukuši kiléna, kiléna išides, ne, tak krásný hladký kámen to je. <laughs> Hmm? To je tadyž vlastně reakce meta, hmm? je to tak? My když spadneme na kámen a udeříme se, pohledíme ho a řekneme, jak krásný hladký kámen, dáme na to. Právě proto jsme se zmínili o tom, že praxe lásky, a později budu mluvit o tom obzvláště praxe radosti. Zde radost znamená radost z, z, z dobra, hm? obzvláště z dobra v druhých, hm? nebo z cnosti v druhých. Vlastně je neoddělitelná od praxe přijímání. od praxe Tolerance. Že když praktikujeme meta, vidíme všecko hezké. A mají právě, že vidíme všecko hezké, je meditace na takzvaný semena budhovství ve všech bytostech. Ačkoliv ne všechny Mahajánové traktáty mluví o takzvané tatágata garba lůně Tatágaty, neboli phó hm? e, přirozenost buddhy ve všech bytostech. Prosto to je Obzvláště důležitá věc v praxi vidění všeho, jako něco, něčeho hezkého. Něčeho I toho vlastně, co nám škodí, učíme se to vidět jako něco hezkého. V očích a stát se bodhisattvou není tak lehké. Vlastně právě ty překážky v cestě je to, co je drahé. protože z nich se bodhisattva učí. Právě proto bodhisattva se učí s radostí konfrontovat různé druhy strasti. To je tež hlavní náplň hm? učení džátak, které vysvětlují, jak Buddha praktikoval předtím, než se Buddhou stá. My na to nemáme, ale ten ideál hm? Je snad nejlepší z ideálů, který asi jsme my bytosti vytvořili. Vlastně brát překážky, to není ovšem jen v buddhismu, najdeme to i v jiných učeních, dokonce to najdeme i v literatuře. Když jsem byl v Brazílii, je jeden slavný portugalský básník, který říká Kameny na cestě, caminos, ale tady portugalsky, no, já už jsem to zapomněl. <laughs> je Kameny na cestě, kameny na cestě, eh, eh, přijímám je všechny. Udělal z nich rad, který nikdo nedobije. To je duch Bodhisattvy. A co je výsledek toho všeho? Výsledek toho všeho, to je třetí druh a ten nejvyšší druh praxe lásky, soucitu a tak dále tomu se říká v majánovém učení apranihita maitri, láska bez objektu. Láska bez prání, protože v budistické filozofii objekt je vlastně prání. To, že bereme objekt jako něco skutečného, je díky našemu prání. To je důležitá část budistické filozofie, kterou třeba pochopit. Proto i v základním budismu Buda učí sabé, dhamma, čanda, mulika vše. Všechny fenomény naší zkušenosti, všechny darmy mají kořeny. V prání. Když není prání, čanda, nic skutečného nemůže vyvstat. Právě, že máme prání, něco skutečného vystane. Vyskoušejte to na sobě. Jestliže si nejmenujete věci, to je Košilé, to je svetr, to je dům, to je jídlo, hm? to je tohle či ono. Hm? Vystane pocit, že to patří mně, nebo že je rozdíl mezi mnou a tím, co pozoruju. Ten vystane, když si to nějak označíme, hm? když tomu dáme formu, koncept, pak vzniká rozdíl mezi objektem a subjektem. Čili, jestliže vnímáme pěti smysly, my nevidíme košily, my nevidíme. Lhoty, my nevidíme stěnu, nevidíme vidíme formu, barvy. Když do toho nedáme mentální vědomí, slyšíme zvuk, my tež vlastně nerozlišujeme jasně slova. Ažkoliv, ažkoliv jíme, pokud to neoznačíme jako, že, je to, že jsou to halušky a tak dále, tak nevíme, že to jsou halušky. Cítíme jenom chuť, slanou chuť a tak dále, ale neznám žádné halušky. Pak, když Máme zvyk, že nám halušky chutnají, tak si vzpomenem na halušky, nevzpomenem si na, na slanou chuť a tak dále. Je to tak? Čili to vlastně ty koncepty a v buddhismu koncepty jsou, jsou produkt karmy z koncepty vzniká pojem něčeho skutečného, co se dá uchytit. Ale ve skutečnosti a to je praxe bodhisattva, nic se nedá uchytit. Skutečnost je taková, že se nic nedá uchytit. Jak mysl, tak i její objekty se nedají uchytit. Protože kdyby se dali uchytit, tak by stáli se ani nedají uchytit, ani se nenedají uchytit. Hm? Proto naše realita je nepostižitelná. A v této nepostižitelné realitě my praktikujeme lásku a soucit. Právě proto, ať mám, ačkoliv máme lásku, my se ji nedržíme, ačkoliv máme soucit, my se ho nedržíme, ačkoliv máme radost, my se jí nedržíme a zůstáváme ve stavu rovnováhy. Rovnováha právě uzraje na základě toho, že se nedržíme lásky, soucitu, radosti a všech pozitivních stavů vědomí, které praktikujeme bez držení. To je praxe bodhisattva. Čili na čem, je to za, za, na čem je to vlastně postaveno? To je stav vlastně Arahata, který přebývá ve vědomí, ale jeho vědomí nikde nebydlí. Nebydlí ve formách, nebydlí v počitcích. nebydlí ve vnímání, nebydlí ve vůli, ale přesto. Díky tělesnosti, díky počitku, díky vnímání, díky vůli žije. Bez toho se nedá žít, je to tak. Arahat též musí žít. Bodhaté žije. Ale žije bez lapání. toto nevytváří karmu. To neznamená, že arahat. Nebo buddha, buddha nedělají věci. Dělají věci, ale neočekávají žádný výsledek. Tím pádem dělají věci přirozeně. A tím, že dělají věci přirozeně, nevyvstává v nich pojem skutečnosti věcí. To ale neznamená te, že věci neexistují. Věci existují, ale ne tak, jak je, jak je vnímá obyčejné vědomí. Věci právě existují, jako. z hlediska Mahajánového učení, které vlastně obzvláště zdůraznuje to budovství ve všech bytostech. Věci existují na základě vlastně toho potenciálu budovství. Tedy prázdnoty, která je naplnění, která díky které vše může existovat. Ale ne tak, jak my si to představujeme. Existuje jako celek. Toto je přirozený stav, ve kterém prebývá buddha, kde láska, soucit, radost a rovnoměrnost, vědomí existují přirozeně. Buddha nepotřebuje něco hledat, aby tam byli, nepotřebuje něco zkoumat, nepotřebuje si něco označit, aby v něm vystala láska. Proto nepotřebuje ani pozornost vůči něčemu, aby v něm vystala láska. Ta láska je v něm přirozený stav vědomí, ve kterém přebývá, bez úsilí. To je ideál budovství. Právě proto, ať se vyvalí jakákoliv překážka, nemůže se bude dotknout ale ten, který prekážku dělá, právě vlastně bude ta pět. Protože ten ideál vlastně lásky, soucitu, radosti a rovnoměrnosti patří právě v buddhismu tomu, co v Mahajano, Mahajánové učení nazývá tělo pravdy. A tělo pravdy se nedá rozbít. Proto je to tělo pravdy. A tedy v Mahajánovém pojetí skutečný Buddha je tělo pravdy ten Buddha, který se narod, zrodí a umře, to je vlastně vyjevení tohoto těla pravdy. Nic jiného než právě to. A to vyjevení těla pravdy, to tělo Budhy, které vidí normální bytosti, se od těla pravdy nedá oddělit. Proto i v základním buddhismu se učí, kdo vidí Budhu, vidí darmu, kdo vidí darmu, vidí Budhu a darma v buddhistickém pojetí obsahuje všechno. My to tak nevnímáme, ale je to tak. Všechny objekty poznání jsou dárma. Kromě darmy že nemůže nic existovat, protože vše náleží celku. Kdyby vše nenáleželo celku, nemohlo by to existovat. A to je pak rozšíření praxe. Čtyr brahmaviar na všechny objekty, které je obzvláště zdůrazňováno v praxi bodhisattva. S tímto ideálem vlastně přirozené lásky, přirozeného prirozené soucitu, soucitu, který nepatří jen bytostem, ale patří celku, neb. Důvodem celku jsou právě bytosti. Bez bytosti žádný celek nemůže existovat. Význam univerza, význam světa jsou právě bytosti. Bez bytosti svět nemůže mít žádný význam. Zde je rozdíl mezi duchovní naukou a mezi vědou. Takže jestliže chceme praktikovat cestu Bodhisatvy, Mahajánové učení vysvětluje, že praxe Brahmavihá a Sangha třeba v Sutra Alankara, říká, že vlastně účelem praxe Brahmavihár je, je vyvstání Bodhičity. neduálního vědomí a vyvstání takzvaný objekt realizace bodhisattva se nazývá dharma kshanti, což znamená přijetí darmy. Jestliže jsme prošli procesem přijetí dármy. Hmm? přijetí celku jsme realizovaní Bodhisattva. My to můžeme přijmout intelektuálně, ale přijetí znamená, že přijmí vhled toho, že to tak je. No a tím pádem, co se stává ty z praxe čty a o tom, jestli budeme mít čas, budeme mluvit zítra, pozítří, vlastně se s tím stává jeden celek. Jestli tak to nepraktikujeme, tak to nebude jasné, že to je jeden celek. A to je i v základním buddhismu. Vysudy Maga vysvětluje, Čtyři brahmaviáry je jako matka, která když se dítě narodí, mu dá veškerou lásku a péči. Meta láska zahrnuje péči, proto láska v buddhismu bez kňapání je označována jako přátelství. Proč? Protože přítel je ten, kdo o nás pečuje, je to tak? Proto v buddhismu, obzvláště Mahajána, zdůrazňuje vlastně učení darmi je učení vznešeného prátelství. Proto recitujeme Metasuta, co je krásnější obraz lásky, než matka, která svým vlastním životem hm, chrání svého jedináčka. Tento jedináček je, je, jsou všechny bytosti a nejen všechny bytosti. Všechno, co bytosti vnímají. Hm. No a takto vzniká tedy ideál přirozené lásky. Z pochopení toho, co na Gargúnach vysvětluje, jako když prázdnota neboli celek dává smysl, Naplněný celek dává smysl, všechno dává smysl. Když prázdnota nedává smysl, nic nemůže dávat smysl. A prázdnota je přirozený stav, který, ve kterém vše dává smysl. Proto prázdnota znamená nula, jak jsme mluvili o tom, když. V matematických kalkulacích vše dává smysl, jestli nula dává smysl, jestli nula nedává smysl. Žádná matematická kalkulace nemůže dávat smysl. A pojem nuly právě přichází z Indie. Teď v hinduismu z pojmu nuly udělali Advaita Vedanta, ne? nedualistické pojetí Vedanty, ne? ale v podstatě se nejedná o nic jiného nebo stejný pojem nuly, na kterém všechno vlastně, z kterého všechno pochází. A vše, co pochází z nuly, se nedá uchytit. Kdyby se to dalo uchytit, tak to z nuly nepochází. Ale přesto všechny kalkulace závisí na nule. A nula je přirozený stav, ale není to ani na existence, ani neexistence. právě v praxi bodhisatů je neodličitelná od lásky, soucitu, radosti a rovnoměrnosti, protože v přirozené skutečnosti se nic nedá uchytit. Nic se nedá chytnout. To je praxe bodhisatů. Mirována se tež nedá uchytit. Samsára se tež nedá uchytit. Samsára existuje, protože Samsára existuje kvůli Mirováni, Mirována existuje kvůli Samsáry. Hezký existuje kvůli ošklivému. Žena existuje kvůli muži. Dům existuje kvůli bytostem, auto též. Príroda existuje kvůli zemi. Země existuje kvůli univerzu. Tohle je přirozená realita, kterou neznáme, protože neznáme to, co je nám přirozené, trpíme, jsme ve stavu strasti. Protože jsme ve stavu strasti, potřebujeme darnu. Buddhismus je jediné učení, které tvrdí, že. Když jsme se zbavili stavu strasti, ani darbu nepotřebujeme. Nepotřebujeme nic, protože původní stav je stav naplnění. Toto ten, kdo praktikuje prázdnotu, se nemůže zlobit na ty, kteří mají jiný názory nebo jiný. jiný jiným způsobem dělají věci nebo jinak myslí. Protože to jejich rozlišující myšlení nemůže ani rozlišit sebe. Je to tak? Proto od samého počátku vše bylo a bude a nemůže být jinak, než právě ve stavu nuly, která je ani existence, ani neexistence, která se nedá uchytit. A když ji budeme chytat, bude. Naší důsledkem, naším důsledkem toho bude, že budeme ve stavu strasti. Protože ta realita, která skutečně existuje, ne tak, jak si to představujeme, ta je ne nevyjadřitelná. Byl to v tom přirozeném stavu, tedy tak jako matka, když dítě se narodí, ochraňuje ho svým vlastním životem, když onemocní, tak se o něj stará, to je soucit, když prospívá, tak má radost. No a když stojí na vlastních nohách, tak nechá být, ať si jde svou vlastní cestou. Je to tak? To je ideální matka. To je přirozený stav. V Patanžáli Yoga Sutra je řečeno, že ten, kdo je v přirozeném stavu samády, rovnoměrnosti vědomí, ten se raduje z radosti druhých a ze své vlastní radosti tež on nerozlišuje. Tak vznik praktikuje lásku. Ten má vůči strasti, utrpení druhých má soucit. Vůči cnostem druhých má radost a v tom jsou druhých vlastně všech cností i svých. Ale tím, že praktikuje cestu bodhisattva, vlastně nerozlišuje svoji cnost a cnost druhý. No a vůči těm, který Nepraktikujícnost má upekša odpojení. Výsledky toho, že nepraktikují cnosti, si, oni, sami, oni sami sklidí ovoce toho. To je přírodní zákon. Hlavě proto, když někdo praktikuje necnost, proč se tím, že se budeme na něj zlobit, tím si vlastně jemu nepomůžeme a sami si uškodíme. To se lehce říká, těžko praktikuje, ale ten ideál tam je. Čili my se učíme lásku s touto perspektivou, aby nakonec cíl je, aby v nás ten pocit lásky byl přirozený pocit. Bez jakéhokoliv úsilí. A tím se stál vlastně součástí naší přirozenosti. Teď jsme vysvětlili vlastně tu hlubší podstatu praxe čtyř Brahmavia. Vysvětlili jsme, proč v základním buddhismu objekt Brahmavihár není skutečný, tedy bytosti, ale v pojetí supermájány je skutečný, protože obsahuje všechno. Nerozdělitelnost všeho je skutečnost, která se nedá rozbít. Ani věda ji nemůže rozbít. Ať se bude věda snažit jakkoliv, nemůže ji rozbít. Přestože ani věda ji nemůže rozbít, naopak ji čím dál tím více potvrzuje, na vědomí, na zbytosti, které tuto zemi obývají, se tím ale skoro nic nemění. No tak se budeme snažit v ekologickém centru zaježová a v jiných místech, aby se něco dělo. No a teď se vracíme k, vlastně k praxi samé, jelikož máme tak málo času. Původně jsme chtěli mluvit o teoriích večer, ale večer se budeme věnovat otázkám více. No a teď praxe, protože odpoledne tady nebudu žádné vysvětlení nebude, tak vysvětlíme, meditaci bude vést roman, tak vysvětlíme, vlastně, jak se praktikuje. A potom večer si to zkusíme dohromady, takzvanou vedenou meditaci. První si zkuste je to rozšíření objektu na 12 objektů v deseti směrech. těch 12 objektů se nachází v deseti směrech, to je důležité pochopit. A 10 směrů obsahuje celý univerzum. No a těch dvanáct objektů, které vy praktikujete na základě těch čtyř předsevzetí. Hm? Nechť všechny bytosti, které se nachází, začínáme východem. Hm? Proč začínáme východem? Slunce vychází na východě. Hm? To ale neznamená, že musíme se koukat, kde vychází slunce a kde je východ, že potřebujeme kompas k praxi. Pro... Slunce představuje v duchovních vědách světlo moudrosti a světlo moudrosti, Vystává před námi, před naším vědomím. Je to tak? Tam je východ. Ta představa slunce, jakož to vlastně Boha moudrosti už ve vedických dobách. Až budete v Indii, stojí za to si zajít na některé svatá místa, na festival čat uctívání slunce. Viděli jste někdy milionový dav, kdy uctívají slunce s vodou z gangy, jistý svatý místa, to je jako jezírko. Hm? To jsou milionové davy. A slunce, proč? Protože slunce představuje moudrost. Nejsvatější eh, mantra pro hinduisty je mantra slunce. Hm? Teres bohyně slunce se jmenuje savitri ne znáte mantru slunce om Bhūma svaha tat savitrum agneya pargo devasya dhimahi Jó, jó, ná, To poznáme poznává kvůle Gajatri. Hm? No to je uctívání slunce, Savitri. Hm? Tak naše slunce není nic jiného než naše moudrost, která může vystát jedině v našich srdcích a vystane přímo před naším mentálním okem. Právě proto začínáme východem. A na východě 12 je dvanáct objektů, který shrnují všechny bytosti v nekonečného univerzu na východě. Univerzum je nekonečné. Indové to věděli, vlastně už i ve védických dobách. Čili Purimaya Nisaya, na východě. Teď si zopakujete všechny ty bytosti, jestli chcete. Ušetří čas, ale to se nemá dělat, tak si ho můžete říct jedne, jednu po Jestli ale chcete do toho jít detailně a vzít si čas, ve klášterech se nedoporučuje přeskakovat, tak každá všechny bytosti nechtějí, jsou. Bez nepřátel, bez loby, bez překážek, šťastné. Všechny ti, kteří jsou obdařeni bioenergii, nechcou. Bez nepřátel, bez loby, bez překážek, šťastné. Všechny bytosti, které se narodily, které vznikly mezi náma nechcou bez a tak dále. Všechny bytosti, všechny osobnosti, i ti, co nám škodí, ve východním směru nechcou bez nepřátel, bez zloby, bez překážek, šťastný. A tak projdete tu hradu, co jste si napsali, musíte si to naučit. No pak všechny ženy, všechny muži, všechny, všichni bohové a tak dále, všichni vznešení, všichni nevznešení, všichni bohové, všichni všechny lidské bytosti, všechny bytosti, které upadly od v stavů existence hm? zvířata hladoví duchové obyvatelé pekel, nechcou bez prací hm? ta postupnost to má byť, o, a nám to včera diktovali ta, no, ta postupnost je přesně jak jsme to diktovali no a Když nemáme čas, tak to uděláme jenom ve východním směru nebo a po východním směru přichází, záleží na tom, kolik máme času, po východním směru oproti východu je co? Západ. Hm? Čili za námi je západ. Hm? A jelikož v hlubším pochopení buddhismu, jelikož Hmota je prázdná, i východ, západ jsou prázdné. Vlastně směry nejsou skutečné z hlediska filozofie prázdnoty. Ale my si je určujeme, aby jsme poznali nekonečnost univerza. A nekonečnost univerza se nedá oddělit od nekonečného potenciálu našeho vědomí. Tento nekonečný potenciál našeho vědomí se jmenuje budovství ne? ve všech bytostech. Východní směr, pak západní směr, zase těch 12 objektů ke všem čtyři Prání. Jestliže máte málo času a chcete projít všemi směry, tak můžete si to říkat jeden po druhém. To se tež přijímá, ale není to doporučené. No a pak. Pravá strana v sanskritu i v, vlastně i v, i v hindi. Hm? Pravá strana znamená jich. Napravo znamená na jich. Hm? V indických jazycích jsou to stejné slova. A pravá strana je příhodná levá strana je nepříhodná v indické tradici. Je to tak. Proto rituály vždy musí začínat pravou rukou na pravé straně. Když ten, kdo provádí rituál, nebo když mnější recituje, ten, kdo je starší učitel, ten vždycky na pravé straně. Potom si tojeme dárání velké kocitu. Báma tak Krishna djinája, jak jsme to převili. A valokytéšvára stojí na levé straně, která je nepříhodná, aby odstranil vše černé ze srdcí bytosti. To je bodhisattva Bodhisattva se nevyhýbá černému, nevyhýbá tomu, co je nepříhodné, aby se učil velké lásce, velkému soucitu, velké radosti. Tak se máme co učit Zuzanu, co. Půjdete do Indie, dejte si pozor, když někomu platíte, když zaplatíte levou rukou, tak se urazí. To je nezdvořilé. V Indii se jí rukou tradičně, když budete jíst levou rukou, tak se všichni zorozejí a budou vás považovat za ty největší barbary, které snad na, na této země kouli existují. Tak máte, to tam mají ťažké? Co? si to tam mají mm, Asi jo. No ale indové jsou otevrení lidé, ty to pochopí. Ty se tak snadno nerozlobí, že někdo dělá něco jinak, než oni si jsou zvyklí. Třeba si se mnou dal hudu, pleštávací. Treba to ruku. To, že levou ruku v Indii nepoužívají tradičně toaletní papír. Oni si umývají, vlastně je to i hygieničtější, pak mají vodu a mídlo. A je to ekologičtější, samozřejmě. Je to je za předpokladu, že se o to ruka, ruka vypraví výjimku. že jdeme příliš daleko. A pak tedy pravá, pak levá. Hm? Pak jsou tzv. mezisměry. Hm? Protože jsme začali na východě, tak první mezisměr by byl eh, jeho východ. Hm? Druhý mezisměr by byl Tady je západ, a tady je sever. Sever, čili severozápad. V číňštině je to všechno obrácené, tak já jsem popletený z toho. Číň, Číňaní říkají obráceně, než my. Takže jaký je ten první vnitřní směr? První je jeho východ, protože začínáme východem. Pak eh, severozápad, jo? No a pak eh, tady to je co? Eh, severozápad, severozápad, východ a Pak nahoru a pak dolů. Hm? Já už jsem v těch jazyků pokrytý No, a tak to je 10 směrů. 10. 4 hlavní směry, čtyři vedlejší směry nahoru a dolů. Když to spočítáme 10. A my pracujeme s těmi směry s vědomím vlastně, že je to jeden celek. A ten jeden celek existuje na základě prázdnoty. A tu prázdnotu můžeme najít kde? Jedině ve svém srdci. Tam se to všechno spojuje. A srdce to je teď jenom symbolický vlastně. To, co nazýváme vědomím, se nedá nikde uchytit. Věda to uchycuje v mozku, duchovní vědy to uchycují v srdci, ale to je jenom symbolický vlastně. Vědomí skutečně nemá žádné místo, jak říká moudrý Sokrates. Protože jakmile ho uchytíme, je to naše představa vědomí, ale nevědomí samotné. Je to tak? No a tím pádem máme vlastně všechno, co potřebujeme k praxi tak můžete si rychle projít hm? první na sobě, pak, když jste zvyklí na sobě, tak si s nima projdete tu tu, tu, tu, tu, tu, tu, abyste jasně chápali ten princip tím, že praktikujete stále to rozbíjení hranic na stejných osobách. Hm? Tím se stanou ty osoby familiérní, takže nepotřebujete se jimi příliš zabývat a udržujete stejný pocit prání hm? e, štěstí a stejný pocit přátelství vůči všem těm osobám. Hm? Na to máme tu metodu, vizualizovat, vizualizovat sebe. Samotného, jako avalokitešváho, uvolněného, s jemným úsměrem, ha, ha, ha. s Nenásilným úsměvem, s uvolněním. A pak si představujeme ty různé osoby tež. Stejný, tím pádem se náš pocit nemění. No a pak začneme východním směrem. 12 objektů, pro všechny máme stejné prání a udržujeme stejný pocit. Tu jednu osobu, jsme si robili, jako to tak to nevím, zase uděláte někdy jindy, to, na to nestačí čas. No Teď všechny tyhle, ty fáze, samozřejmě, abyste je střebali, můžete kombinovat. Tak někdy zaostřit, zůstat u té jedné osoby, než půjdete k té osobě, neškodí si zopakovat na sobě, na těch. Na rozbíjení hranic a pak nejdete na dvanáct objektu v deseti směrech, někdy zůstat u té jedné osoby a někdy zase si to rozšířit na všechny směry, aby to všechno dávalo vlastně jeden celek. Mentálně si to budeme představovat, představovat východ, západ, severu Nemusíme si mentálně představovat, to je jasný. Před mnou je východ, za mnou je západ, hm? protože jasně vím, že slunce mého poznání vychází přede mnou, tak přirozeně přede mnou je východ. Když přede mnou je východ, tak si nemusím zobrazovat. Ale vím jasně, nemusím si ani říkat západ, ale přirozeně byl s jako vědomím dozadu. V tom raz na sebe, čtyři? Co? Ty formulace taky prijání jako za sebou to bez... bez. neprátelství, bez nepřátelství, bez zloby, bez překážek, můžeme říct, to je asi nejlépe přijatelný a nechcou šťastný. tak dáme přestávku a pak dáme meditácií. Můžeme se ešte spýtať, kdy aby jsme nemenili těch 5-8, aby stále zůstávali. Protože pak ten výraz ze začátku, aby si ustávila, ten pocit na těch osobách, tak si je držela, pak si na ten pocit na těch osobách, no pak to může rychle, protože už jsi familiární a znáš je, vystanou před tebou. To neznamená, že vidíš jasně, jaký mají vlasy, oči a tak dále, ale ten obraz tam bude. No. Tím pádem vlastně nemusíš držet ten objekt dlouhou dobu, aby si získala ten pocit, protože už si ho vytvořil nad tým. Mm. Je to tak? A to vlastně potom zostáváme úplně na stále u těch osob, jich po nějakou čase menitě. Tak to je jenom pomůcka, že jo, ty osoby nejsou vůbec důležité. Ty je jenom používáš, aby si ne, vlastně na sobě ve svý vlastní laboratory, jinou laboratoru nemáme než vlastní tělo a duch, který je na tělo vládá, aby si jasně viděla, že to rozdyšování ti škodí, že to není něco provozeného. Jestliže chceš praktikovat přátelství vůči všem bytostem, musíš přijmout i ty osoby, které jsou ti nesympatické. Který je, i ty nakonec, který ti škodí. To je síla. To je síla lásky.